Senyor Saldoni. Bé. Intentaré, intentaré contestar una miqueta a grans textos el que s'ha comentat aquí. Eh... Uh el focus principal doncs, eh, també és el tema, el tema dels equipaments i que tampoc no és un tema que competeixi eh, únicament en el pla local de joventut, la, la disposició que es farà o no es farà de cal carreres sí que aquest, eh, aquest pla local de joventut contempla la necessitat de tindre de disposició d'un espai on es puguin desenvolupar concerts amb horaris nocturns, perquè com vostè també ha parlat de problemes d'intensió o vegades de, de disfuncions amb horaris doncs eh, aquest, diguem-ne, és un dels, dels cavalls de batalla més importants que, que tenim en aquest moment. S'ha parlat del senyor Hinojosa, ha parlat, el senyor, el senyor Nohosa, ha parlat doncs, de, del problema que hi va haver en el, en el darrer Sant Jordi, amb referència doncs, al concert eh, sol·licitat per l'Assemblea de Joves. Eh, a mi també, si doncs, en cas, diguem-ne al, al final m'agradaria doncs, respondre i poder explicar la, la meva versió, en el paper aquest que es va presentar i que es va repartir pel, pel poble, doncs, perquè... Eh, segurament les coses sempre tenen dues versions i també, doncs, també és bo escoltar l'altra i si en cas, doncs, al final de la meva intervenció m'agradaria poder-ho dir perquè doncs, hi ha algunes coses que crec que no s'ajusten exactament a la realitat, si sí, sí, aquest paper Gràcies uh considerem que el tema, el tema dels, de, de les festes o els concerts o els horaris nocturns és una cosa que s'ha de, de treballar. s'ha de treballar d'una forma molt coordinada amb el conjunt de la població i amb les associacions de veïns que són diguem-ne les que mostren els principals problemes eh, o queixes diguem-ne a l'hora de dim-ne de suportar actes nocturns a la seva, en, el seu, en el seu veïnatge. Per tant això és una cosa que s'ha de, de treballar i no en aquest cas proposàvem aquí hi ha una proposta d'un espai per eh, Múltiple, on s'hi poden fer vàries coses, però una d'elles són horaris nocturns, ha de ser insonoritzat i que es pugui fer doncs, aleshores que, que la gent doncs, jove, en aquest cas, vol fer les coses que és tard al vespre i acabar doncs, també tard i que no s'haigui d'anar sempre amb una estira i arronça amb aquest tema, perquè eh, això sí que de quedar clar, també que no és ni una, una cosa de l'equip de govern que diguem no és que de ser això i aquesta hora i tot plegat sinó que és fruit també doncs, de, les, de les converses i de les peticions que ens han fet també doncs, determinats sectors de la població i que hem de mirar de posar-nos d'acord eh, tots plegats i que segurament doncs, eh, en un futur haurà d'estar normativitzat d'alguna forma pel plenari de la corporació perquè doncs, eh, sigui el, el plenari el que es posicioni amb els horaris nocturns el, en el conjunt de Sallendi amb els diversos equipaments perquè no haguem de caure amb això de que si és una persona o una altra la que diu a l'hora que s'ha de tancar um, El futur del poble són els joves uh, és una expressió que jo ja estic d'acord però jo estic més d'acord en que també són el present perquè la, la joventut i també doncs, com en parla aquí en aquest pla ha de ser considerada com una etapa plena en si mateixa i per tant ha de tocar tots els aspectes que fan referència a l'època de la joventut sinó no només esperar sempre el futur aquest que sempre s'ha dit uh, amb el tema dels, del pressupost i la priorització de les accions m'agradaria concretar amb el, amb el senyor Manuel Bens que en l'esmena Uh, després de considerar el que es va a dir a la comissió informativa vam pensar que millor seria presentar un document escrit de la primera comissió de seguiment on hi hagués la priorització de les accions i el pressupost d'aquestes accions uh, pel, pel següent exercici per poder-ho tenir en compte a l'hora de l'utilitzar el nou pressupost dir, de prioritzar-ho la primera comissió de seguiment i votar-ho aquesta primera comissió de seguiment no, no introduir-ho com a esmena durant aquest, durant aquest mes, sinó fer-ho a la primera comissió de seguiment i els demanaríem doncs, la, la confiança perquè doncs, també les aportacions que es rebi durant aquests 30 dies puguin tenir en compte en aquesta priorització i per tant es preveu que al setembre hi hauria la primera comissió de seguiment on s'aprovaria aquesta, aquesta priorització amb el pressupost al, al costat dir també que fent això i prenent aquest compromís que hem fet amb aquesta esmena en el, en el Pla Local de Joventut, serà la primera vegada que hi ha una pressupostació o es parlarà de diners en un Pla Local de Joventut, ja que, diguem-ne, també en, en els anteriors que hi ha hagut en aquest Ajuntament no s'ha no no parlat mai de pressupost i no hi ha hagut cap referència, cap referència econòmica, però sí que considerem que és important saber del que estem parlant, no només de les accions a emprendre, sinó també de les que estem desenvolupant en aquest moment perquè tal i com s'ha manifestat aquí doncs, hi ha moltes coses, els 49.000 euros que deia aquí és ben bé la partida de la 465, que és la que fa referència a joventut, però en aquest pla i en el treball transversal que es diu doncs, hi ha eh, diners de diverses àrees que afecten també la gent jove i això també doncs, eh, la feina de poder calcular tots aquests imports requereix un cert temps i si sí que ho volem fer perquè creiem que és bo que es visualitzi la, el volum d'inversió que fa l'administració la, amb, tot amb tots els eixos de les polítiques de joventut el model d'organització de com desenvolupar-lo eh, comentava el senyor Nejosi de com ho tirarem endavant també doncs, eh, m'agradaria destacar que el fet que hi hagi una comissió de seguiment d'aquestes característiques i que a sobre el, en aquest cas també vaja, em sembla que serà de les primeres vegades que eh, en aquest ajuntament i amb pocs hi ha una comissió, diguem-ne, aquí s'allent, parlaria d'aquí, que hi ha una comissió amb acords vinculants pel, per l'execució de, de les polítiques públiques, per tant, diguem-ne, eh, acceptar el fet de fer que aquest acord siguin vinculants, doncs, també requereix haver de buscar els acords en el si sí de la Comissió per poder tirar doncs, les, les polítiques endavant. I això diguemne no, no, no ens fa por, sinó que diguem i hau que ens ha d'estimular per poder per poder-ho tirar endavant. Uh, per tant la priorització i el tirar endavant s'ha de fer d'aquesta forma que hem d'intentar buscar doncs, uh, formes de participació que la gent jove se'l sentin més seu que uh, la participació doncs, sigui sigui més fluida, la comunicació sigui més fluida i els acords puguin ser més reals uh, és cert i aquest és un repte que, que tenim per davant que l'assumeixo uh, doncs, com, com a prioritat personal com a, com a responsable de joventut de l'equip de govern i que hi hem d'esmaçar de el màxim d'esforços possibles el tema dels de Roques Alves i els Cotes de Sant Jordi si n'érem conscients aquí parlàvem dels que funcionen actualment igual ha estat mal, mal redactat però sí que érem conscients que hi havia hagut altres, eh, altres més enrere però els que funcionaven actualment eh, quedava diguem-ne el més antic que era el Roques Alves que després en van sortir també varis no, que no és el més antic però, actualment ara més més és l'únic però de, hi havia el Roques Alves en van sortir d'altres que han desaparegut i que, diguem-ne, els roques albes és el que, el que segueix en aquests moments i que continua. Um... Perdó, eh? Uh, la senyora Cortés, el tema de la subvenció de, de joventut. M'agradaria explicar-li, perquè aquest uh, el tema de la subvenció de joventut és un tema recurrent i que li agrada insistir i insistir-hi la subvenció de joventut eh, va sortir l'any 2008 l'any 2008 i les van treure de forma bianual eh, eren per dos anys, eren 2008 i 2009 llavors l'Ajuntament de Sallent va rebre subvenció per inversions l'any 2008 i en el 2009 ens hem pogut presentar a la part d'activitats que ens van dir que inicialment no ens podien presentar, però com que vam veure que la lletra petita deia que si no s'havia rebut subvenció per activitat es podien demanar aquest any, doncs nosaltres l'hem demanada i tenim, diguem-ne, entrat el certificat conforme s'ha demanat una subvenció a la Secretaria de Joventut i que imagino doncs, que la deuen haver informat d'aquesta petició de, de subvenció i que eh, segueix el curs que va ser la... va tindre que entrar si no recordo malament, l'últim dia era el dissabte de Setmana Santa i, per tant, era el mes d'abril, en el moment últim d'entrar-la, de, que es va entrar i que doncs, segueix el seu curs. A més a més, tinc la confirmació de conforme ha entrat. Si ens, la, si ens la donaran o no ens donaran, donaran, ja ho veurem, però eh, d'aquests moments, diguem-ne, per part de l'equip de govern està seguint el, el curs que, que ha de seguir. El, en l'explicació d'aquí, tindran acord vinculant el que haguéssim escrit més tindran caràcter vinculant que els acords que es prenguin en aquesta comissió tindran un caràcter vinculant en l'acció de govern de, de l'equip municipal el conveni, el conveni entre l'institut i Iberpotash eh, és un conveni que han arribat a l'institut concretament de Sallent amb l'empresa per fer formació allà en els tallers del, de l'institut a treballadors de l'empresa eh, és un conveni del qual la eh, la directora, en aquest cas, n està, n està contenta perquè, doncs a més a més, és una feina molt intergeneracional, també perquè hi ha treballadors joves i treballadors no tan joves que fan, que fan formació allà, en els tallers, i que l'any passat va ser de mecànica, i aquest any és d'elèctrica, o, sí, o al revés, dels, un any un i un any l'altre, i que tenen esperit, diguem-ne, que pugui continuar i l'Institut, en aquest cas, doncs, rep una contrapartida per part de l'empresa que destinen a el que el Consell Escolar en aquest cas de l'institut decideix el, la construcció del PIB d'empreses la construcció del PIB d'empreses és una proposta que hi ha en aquest, en aquest pla de joventut a considerar de sisbol, de sisvol tirant endavant uh, l'equip de govern considera que el fet de poder uh, contemplar la possibilitat que hi hagi un PIB d'empreses és bo i vaja Serà amb priorització a la comissió de seguiment amb caràcter vinculant que decidirem doncs, si és una prioritat o no és una prioritat uh, les activitats de la turbina doncs, uh, en aquest moment no tinc el, la, la calendarització d'aquest any si vol li podem enviar la setmana que ve perquè si sí que, sí que hi és hi ha tot un seguit de tallers previstos que diguem jo ara de memòria no, no els ho podria dir el, de si les enramades enganxen o no enganxen els joves jo crec que és un, un tema en el qual tots pràcticament hi devem haver de pensat moltes vegades estic segur que vostè també durant els anys que va ser alcaldessa d'aquest municipi hi va, hi va pensar i probablement no hem trobat ningú fórmula màgica perquè doncs, les enremades siguin una festa participada i engrescadora per a la gent jove això no treu de que hi haguem de seguir pensant i que haguem de seguir buscant eh, solucions doncs, perquè això pugui, pugui ser d'aquesta manera i més per dirdicades dim no ens van agloriaem de res de, de estar reconegut, Diguem-ne que l'adequació dels pisos de la caserna de la Guàrdia Civil la van fer en la seva legislatura i en aquest pla el que fa és contemplar el que, el que hi ha en aquests moments selent. Eh, s'hagui fet en el moment que s'hagui fet. i per tant diguem-ne, eh, els mèrits dimne són de, de cadascú però els beneficiaris en'aquest moment diguemne, és el pla i el de seu conjunt de la població, eh, independentment diguem-ne dels moments en què en què s'hagui fet ves, uh, hi hahaurà un, un altre torn per si han més, més aclariments, però sí donc que, que m'agradaria destacar el fet de que en aquest pla hi ha tot un seguit d'accions proposades que es prioritzran i es pressupostaran uh, com tampoc diguem de mai s'havia fet en anteriors plans locals de joventut, perquè doncs, uh, també vaja. Crec que és de justícia, el fet de doncs, uh, mirar-nosho nos tot i mirar els que hi ha hagut també fins ara i que segurament també seria bo diguem-ne que f eh, fossim igual d'exigents amb els altres com amb uns mateixos i que donc, per tant, el, el pla, que en aquest moment hi ha, ja, doncs, segurament no és el millor pla que hi pot haver en, en el món, perquè segurament tot és millorable, i aquest pla és millorable, esperem que en aquests 30 dies doncs, millori amb aportacions de, de qui ho consideri oportú, però també doncs, el pla que hi havia fins ara, moltes de les coses que, que s'han demanat i que s'han anat amb certa, amb certa contundència, que sembla doncs que no que sigui una cosa molt novedosa que no hi sigui doncs, tampoc no hi eren i també doncs, la, la priorització o les avaluacions que s'han fet de l'anterior pla no les, hem, no les hem trobat per enlloc i si ens fiquem doncs, a repassar les accions que s'han tirat endavant o no doncs, també són, són les que són i per tant doncs, esperem que aquest pla doncs, pugui tirar endavant i que tots plegats doncs, puguem anar-lo avaluant any rere any en aquesta comissió de seguiment i que doncs, puguem prioritzar les, les coses d'acord a tots plegats Uh, res més, gràcies una altra intervenció, senyora Jossa sí, gràcies, en dóna l'oportunitat de respondre hi ha alguna cosa que ha dit el senyor Saldoni és evident que res és perfecta i que tota cosa que es presenta pot ser millorable i voldria fer-li alguna apreciació perquè vostè s'ha tirat, bueno es posa com una espècie de de, com algú innovador el fet que una comissió de seguiment tingui acords vinculats no és gens innovador això, o sigui, això és una cosa que es fa a molts llocs no només la comissió de seguiment sinó que es podria crear segons, segons tinc entès una comissió del ple per vetllar pels acords del ple en funció del pla local no una comissió de aquí decidim que s'ha de fer una, una comissió del ple per vetllar pel compliment del pla i també es podia fer entenent que això de la comissió de seguiment no és collita de Convergència i Unió perquè en alguna vegada iniciativa, quan parlàvem de la residència o parlàvem ja parlàvem d'una comissió de seguiment per tant no és cap cosa de l'altre món que tinguem entre altres coses vostè a vegades confonen això i és que com que governen en minoria és cert que tot govern que està en minoria ha de buscar el màxim de consens per tirar endavant el, els seus projectes no? és cert però sempre busquen aquesta manera dir, si fem la comissió de seguiment i hi havia alguna mica hi ha un proverb xinès que diu que no ho confonguin és en castellà eh? l'ambigüedat rige l'universo i l'universo converge no confonguin aquest proverb xinès perquè no estem en l'univers eh la ambigüedad rige el universo y el universo converge. Que voy a decir que no estemos en el universo. No no siempre en de, de estar de acorde, ¿eh? Bueno, porque es claro, digo, para hacer una entenc que, el, que, que Convergència i Unió aquest caràcter democràtic ho pues, tenen, tenen molt clar tenen fins i tot a nivell universal perquè ens sembla que van anar a donar suport a les dames de blanco, al règim cubà perquè estem criticets o sigui que és un concepte que, que entenc que són democràtiques. Però, però després diu és que és clar sobre el tema de les festes nocturnes potser millor de portar una proposta al ple aviam si ens posem d'acord i llavors la responsabilitat que tenim de fer nosaltres com a equip de govern li passem al ple i si l'aproven doncs pues ja s'emboliquem a tots eh? i alerta, alerta que els que tenen la responsabilitat de governar són vostès eh? i en allò que puguem col·laborar evidentment que estem disposats a col·laborar però alerta en donar-li les voltes i, i diluir aquestes responsabilitats perquè en aquests moments com que mm, mm, no no prenem la decisió i diluïm i ho portem al ple i si tots l'aprovem vull una la responsabilitat de, de tots no, estan governant vostès i vostès han de saber negociar amb les associacions de veïns a reunir els joves reunir l'associació de veïns fer de mediador ja parlaven del síndic de greuxes i van dir, no, farem un mediador perquè el síndic de greuxes uh, és molt complicat podia fer a nivell local, eh? no era cap cosa de l'altre món, perquè fins i tot Convergència després ho va plantejar a Manresa en un ple, allò que no va aprovar aquí van a Manresa i fan una moció i reclamen el síndic de Graus a Manresa una gran contradicció perquè si vostès no volien aprovar aquí sa gent, després ho proposen a Manresa emboliquem els de Manresa que són de, de govern d'entesa o d'esquerra i aviam si l'emboliquen la trola vale. un mediador la funció de mediador també la podríem fer no ens emboliquin quan tenen la responsabilitat de donar la cara cuidado eh, jo estic disposat a col·laborar en allò que el poble necessita la comissió de seguiment fer aportacions, la hem fet moltes vegades inclús hem sigut criticats per una part o un sector de persones que diu estem donant massa idees a l'equip de govern no, perquè és que les idees també són vàlides i les necessitem i hem fet propostes aquí, emocions que moltes vegades és que no teniu de, les hem fet, però cuidado amb les trampes eh? si teniu de negociar, és l'equip de govern bueno, ja acabo perquè si no m'allargaria molt una altra intervenció, senyora N. Sí, molt breument. Com que dic que no, no ens venia de gust entrar amb la rèplica i la contrarèplica, no, no respondré a les apel·lacions que s'han fet a la gestió de les polítiques de joventut de la passada legislatura. Uh, no vull que sembli que ens hem d'autodefensar de res, només esmentar que quan nosaltres vam arribar no hi havia ni tècnic, ni hi havia espais, ni hi havia res, i vam fer el que vam poder amb una situació que vam heredar molt pitjor del que vosaltres l'heredeu ara, però insisteixo que no vull entrar en uh, més detall. Només afegir que Convergència no busca el consens pel fet que estigui governant en majoria busca la majoria, la majoria simple és dir, la minoria de govern el porten a buscar la simple minoria punt, el consens no l'han buscat mai, i d'això en som conscients a la CUP no ens necessiten no ens han necessitat mai i tampoc ens venen a buscar, no fan cap tipus d'esforç troben abstencions en altres partits i per això tampoc no pretenem incidir en els plans que presenta Convergència mai ens han vingut a buscar tampoc en tenim gaires ganes només afegir que sí, que s'ha parlat molt d'una comissió de seguiment i que ara farem veure que entre tots decidirem el calendari, la priorització i que entre tots decidirem el que es farà amb joventut no és veritat la comissió de seguiment es reunirà dos cops l'any, o més, si s'escau i si algú ho demana, estic d'acord. I decidirà una part, una part molt petita de les decisions, perquè el dia a dia de la relació amb les entitats evidentment no portarem la comissió de seguiment. És a dir, els permisos per fer concerts o les ordres de la brigada per esborrar morals o les ordres de la brigada per retirar remades no ho decidirem entre tots, evidentment ho decidirà l'equip de govern per tant nosaltres el que no volem ser és copartíceps de la feina, perquè a la informativa ja m'ho va dir el senyor Soldoni, quan li vaig qüestionar eh, tot el tema de la comissió de seguiment em va dir, prepari'm una, una esmena i l'entra, i va dir, no, la tècnica la té vostè, i el sou el cobra vostè per tant la feina la fa vostè també que idees ja en donem i moltes i d'hores n'hi passem i moltes i encantats de la vida, ara d'aquí a fer la feina que ha de fer el senyor regidor o la tècnica de joventut, home, doncs sincerament tampoc per tant a la comissió de seguiment doncs, probablement hi assistirem conscients de que el nostre vot mai valdrà per res com ha estat el cas en la majoria de comissions de seguiment on participem, perquè ja us dic que no ens necessiten però en qualsevol cas el que no farem és estar només per un tipus de decisions i per les decisions importants per les que marquen la sensibilitat de veritat allà evidentment no ens hi voldran per tant nosaltres ens ratifiquem amb el nostre vot negatiu i pensem doncs que les persones que donareu l'abstenció la, i que confieu en, en les millores que se succeiran a partir d'ara esperem sincerament doncs, que, que el temps us doni la raó però en tenim dubtes Alguna intervenció del grup socialista, senyor Manau -Bens? Sí, bueno, eh, aviam mm, podem tenir pla de joventut, podem no tenir pla de joventut si no tenim pla de joventut no podem tenir subvencions o poder sí o poder no eh, podem treballar en una comissió de seguiment no hi podem treballar vull dir, aviam, les coses són, són complicades a vegades no? eh, si sí, és cert que aquí està manant i governant és Convergència i Unió per desgràcia o per sort no? vull dir, per sort de molts i per desgràcia d'altres no? llavors jo crec que aquí la, el que hem de fer els regidors crec que és treballar el màxim possible pel poble i per gent jove no? Penso sincerament que millorant aquest pla, i si el podem seguir millorant i fan els compromisos que ha agafat el senyor regidor, podem arribar a incidir mínimament poc, perquè evidentment qui té la sensibilitat i qui té el govern és qui fa i desfà hi ha comissió, no ha comissió i això és veritat, però bueno, si tot el que puguem incidir tot el que podem empantar i a més a més si som vinculants i som 7 contra 6, doncs crec que seria millor ser-hi, treballar i que segur no dubto que tots els grups hi treballarem i jo crec que s'ha d'aprovar aquest pla de joventut i treballar-hi de totes maneres sí que creiria que quan es diu una cosa a la comissió de seguiment a la comissió d'informativa de si s'aprova o no s'aprova si s'ha de tornar a passar el ple o no s'ha de posar el ple jo crec que això és, és, jurídicament hauríem d'estar més segurs del que diem, només això Alguna intervenció? Esquerra Republicana? Senyora Cortés? Sí, a veure, nosaltres tampoc no entrarem aquí a picants i barallants a parrers, sinó que aclarir algunes qüestions que han sortit aquí com per exemple la línia de subvenció si sí, senyor Saltoni la secretaria de joventut té diverses línies de subvenció com totes les secretaries i com, totes, com tots els departaments però la, la subvenció pel pla local l'ha perdut, en tindran d'altres i no li tornaré a dir més això, avui potser li direm d'altres ocasions, però avui, senyor Saldoni vostè ha perdut la subvenció del pla local de joventut segurament que amb una altra línia de subvenció s'hi podrà adherir, segurament que sí, si és una mica diligent i treballa per fer-ho, però en aquest cas l'ha perduda Bé, s'ha parlat d'altres coses, com per exemple d'aquest tema de, de l'Ies Llobregat. La directora potser està molt contenta i m'alegro moltíssim perquè treballar amb alegria és el millor que pot passar, però jo no entenc que els treballadors d'Iberpotash que van a, a l'institut a, a fer formació per ells mateixos, no sé quina política de joventut és aquesta, però bueno, si vostès ho entenen això com una, com una política de joventut, de fer formació unes persones d'una empresa bé, vives d'empresos vives, vives d'empreses, vostè ha dit és bo clar que és bo, només faltaria però estar en el seu imaginari única i exclusivament, no hi ha cap mena d'objectiu ni prioritat, per res Uf, què li he de dir també? ara he fet la lletra tant d'allò uh, tant de pressa B el senyor Inojosa i després la senyora Ana Gabriel han dit una cosa que és veritat i que jo també la tenia apuntada en aquí que l'he anat apuntant mentre vosè parlava, que és que no ens emboliqueu a tots senyors de l'equip de govern, esteu governant vosaltres, no governem nosaltres quan etsvamm governar i ja havem ja fet tot el que calia i tot el que vam poder. però esteu governant vosaltres. i ja ho vaig dir un altre dia en el senyor moltó en aquest plenari que quan hi ha un mal pas sempre hi envieu un frara i els frara som nosaltres i per tant no ens envieu més el frara que nosaltres hem treballat i estem treballant moltíssim i vosaltres sou els que teniu responsabilitat de govern i nosaltres hi passem moltes hores eh? com per exemple el senyor, el senyor Saldoni va dir l'altre dia aproveu i llavors feu esmenes no ja ens hi hem trobat en d'altres ocasions, senyor Serra Malera, pel tema de les plaques solars. Aproveu les plaques solars i llavors ja hi farem esmenes. No, presenteu-ho bé, treballeu-hi vosaltres, teniu treballadors a l'Ajuntament, teniu tot un seguit de gent que estan treballant, presenteu-ho bé i nosaltres, si està ben presentat, i estem d'acord, ho aprovarem. Però ens en fem fars i fars i fars de treballar no puc dir que amb molta alegria perquè en tenim molta de feina perquè fem tot un jornal eh? però sí que treballem per cellent i ens hem compromès i com que aquest és el nostre compromís continuarem treballant per cellent amb tot el que faci falta però no ens emboliqueu perquè si els horaris són aquests els heu de dir vosaltres els horaris no els hem de dir nosaltres els horaris els feu vosaltres i si vosaltres us heu de reunir amb els joves per i no sé quantos la decisió és vostra, no és nostra eh? i hi ha moltes de coses aquí damunt de la taula que vam dir a Esquerra senyors, nosaltres ens retirem d'aquí eh? com per exemple el conveni col·lectiu va ser una altra d'aquelles com que tenim un pollo d'aquells involucrem a tota l'oposició involucrem a tothom si surt bé ens pengem la medalla si surt malament no és l'oposició no ens deixen actuar Eh? ens queixem de... No, no, no vosaltres sou, sou l'equip de govern i estic, estic, estem totalment d'acord amb el que diu la senyora Gabriel no busquen consens no? busquen algú que els voti o algú que s'abstingui que en aquest cas mai a nosaltres ens han vingut a buscar per res, per tant ja som cinc que no ens han vingut a buscar mai per res que no els interessem eh? per tant, no busquen consens busquen algú que els voti les seves propostes mentre vostès continuïn presentant tot això que estan presentant doncs nosaltres no ho podem votar a favor i no podem votar a favor perquè ja ens hem abstingut amb algunes votacions i llavors quan ens hem abstingut ens n'hem hagut de repentir perquè vostès no ens han donat confiança, ens ha dit abans confiança senyors, confiança doncs no, no en tenim cap la confiança es guanya quan es demostra i el dia que ens demostrin que aquest pla de joventut tira endavant, aquest pla o un millor pla de joventut tira endavant que vostès hi han treballat, vostès sobretot com a regidor de joventut començarem a tenir confiança. Mentrestant, nosaltres la confiança no la podem tenir la, posa, la tindrem quan puguem posar els dits a l'anafra, com va fer Sant Tomàs mentre no l'hi puguem posar no, no els hi tindrem confiança en vostès. Per tant, espavilin treballin i també voldríem saber, que encara no ens ha quedat aclarit, si és que el que s'aprovi, el que aprovi la comissió de, de seguiment, l'equip de govern és el que executarà, sí o no. Perquè això ni, ni no, ni sí, ni, no sabem, no sabem què vol dir. Eh? Per tant, mm, ho sentim molt. Voldríem votar el pla local de joventut, el voldríem votar no abstenir el voldríem aprovar però no podem si nosaltres hem de tirar enrere i els hi hem de donar la raó pensin que ho farem i ho farem amb molt de gust eh? i direm, sí senyor, és un pla local com Déu mana, sí senyor s'han fet polítiques de joventut com les, com les que Déu mana però mentrestant no pot ser i per tant nosaltres no ens abstindrem votarem en contra perquè no ens en volem tornar a repentir ja ho hem fet masses vegades com hem votar també el Consell de Medi Ambient senyor Hinojosa, no s'agafi malament que això no va per vostè, sinó que va per l'equip de govern i ens n'hem hagut repentir. per tant i ens en estem arrepentint de les maneres i de les actuacions de l'equip de govern per tant, senyors, nosaltres el nostre vot serà negatiu Senyor Saldoni Sí, primer de tot el tema de, de tornar a passar per plenari el, el dictamen el dictamen el que marca i em sembla que és la, la llei per això si en cas ho podrà aclarir el senyor secretari que si no es presenta cap tipus d'al·legació o esmena queda aprovat definitivament i per tant diguem, no torna a passar per plenari eh, en el cas que hi haguin esmenes ha de ser el plenari el qui s'ha d'això i no sé si, si en el cas de que no hi haguin esmenes el debat ja ja s'ha debatut suficientment avui i llavors pot passar diguem-ne en aquest cas, diguem-ne, segons el, el que provaríem amb aquesta esmena d'avui seria, doncs, a, a la primera comissió de seguiment al mes de setembre <coughs> i, per tant, diguem-ne, no, no hauria de a passar per ple en el cas que no hi haguessin al·legacions o no hi hagués cap tipus d'aportació uh, En referència en referència amb tot altre, jo crec que el debat tant per, uh, per Esquerra Republicana però també doncs, per altres grups ha anat, diguem-ne, amb el fet de uh, tenim la responsabilitat de governar tenim la responsabilitat com a equip de govern a tirar les coses endavant, és cert ho estem fent i eh, això contrarresta una mica a vegades diguem el fet de volem que les comissions siguin vinculants o no siguin vinculants perquè clar si volem, si volem, si volem fer una comissió i aquesta comissió tingui acords vinculants vol, volen que aquesta comissió tingui la responsabilitat de poder decidir i de poder forçar l'equip de govern a fer determinades coses per tant, si agafem fil per randa el que vostè ha dit Vindria a dir que no, no volen que siguin vinculants, sinó que sigui responsabilitat nostra, que fem el que tirem endavant. En diguem això. A mi, diguem-ne, aquí el cap ara em va d'una banda cap a l'altra i crec que seria bo que ho, pogués, que ho pogués clarificar i crec que seria bo que ara mateix ens pogués dir, diguem-ne, com, com s'ha de fer això, perquè amb determinades coses sí que, volem, sí que volem incidir, sí que volem que els acords que es prenguin siguin vinculants i sí que volem obligar-vos a dir una cosa o fer-ne una altra, i amb altres coses no, sobre les que té un respet governar. És cert, l'esplet la tenim sempre en primera instància nosaltres, però en aquest cas s'ha intentat, s'ha proposat fer una comissió de seguiment amb acords vinculants, per tirar un endavant doncs, el que representi aquesta, aquesta comissió i sí que és cert que hi ha altres municipis que segurament doncs, tenen aquest tipus de comissions amb acords vinculants però aquí Sallet no hi havia sigut fins ara per tant doncs crec que també és de, és de justícia dir-ho uh, farem farem les coses com Déu humana, no sé si les farem com Déu humana, però intentarem fer-les també com sapiguem Vé, soc cau de prelusions, si plau, perquè han sigut totalment directes, perquè crec que m'uria de deixar contestar, a més m'ha fet una pregunta. Bueno, mm... tot la lesgotat però intervingui, sí. intervingui, intervingui, Jo li he de dir, Sr. Soldoni, que la pregunta que li he fet no m'ha contestada. I avui, en l'acta d'avui, no hi han fet capes mena. Però en l'acta que m'ha provat avui com a primer punt, però sí que hi ha, hi ha un punt que es va debatre en l'anterior ple i que avui s'ha aprovat, s'ha portat l'acte a aprovació i jo n'he dit res i és que quan el senyor, el senyor Saldoni va intervenir, llavors em van tornar a passar la paraula i ja vaig dir no contestaré perquè ja n'estic tipa de contestar la demagogia del senyor Saldoni i això no ha, no ha constat en acte però sí que vull que consti en acte avui, si plau, una altra vegada perquè no ha constat en l'altra la demagogia del senyor Saldoni perquè és capaç de dir blanc i fer creure que ha dit negre i això, amb això no hi estic d'acord que si és vinculant, que si no és vinculant que si... I, anem, i anem marejant la perdiu i anem posant a tothom que ningú ja sap què diu senyor Soldoni em vol contestar la pregunta que li he fet el que es decideixin en aquesta comissió és el que l'Ajuntament l'equip de govern tirarà endavant sisplau senyor Soldoni la resposta és sí, i ho dèiem aquí, eh? sí, els acords que es portin a votació a la comissió tindran caràcter vinculant. Em sembla que més clar no es pot dir. Sobretot que consti m'acte, eh? No, no, no, que consti, consti m'acte perquè, diguem-ne, és un compromís que hem agafat i jo també, diguem-ne, a, a vegades també em començo cansada que se'm vull causar sempre de demagog a mi i diguem-ne, i no ho és ningú més en aquest plenari perquè vostès sí que, sí que poden demanar que tinguin caràcter vinculant les decisions però llavors diuen que no els demanem segons quines coses, que es posicionem segons què, perquè som les que tenen reflet de governar. Això em sembla que és bastant injust i per tant, diguem-ne, volgués ser vinculant amb algunes coses llavors dir, no, això dels horaris a mi no m'ho demaneu perquè nosaltres no ens volem posicionar amb això i segons què ja no ens posicionem en, això també és una miqueta fals per part Bé batut... No estem parlant de regidors estem parlant de comissions, que és molt diferent eh? estem Bé, parlant de regidors i estem parlant del plenari, Portés, no de comissions perdoni Senyora Jossa Sí, molt breu que, eh? no eh? Eh? que no serveixi de precedent Que no serveixi de precedent no, no, no, no, no només clarificar una cosa sí. El grup d'iniciativa ens abstindrem perquè volem que el pla de joventut es faci l'aprovació definitiva perquè ja ja si no hi ha alegacions les farem molts d'iniciativa a les alegacions ja, ja, ja. Per què? Perquè d'alguna manera creiem sí. i posem la confiança sí. condicional que sí ja ho ha explicat això vale. i en tot cas ja podem tornar a reproduir el debat tan extensament com sigui possible en el proper plenari on s'hagin de resoldre les al·legacions eh? de... debatut eh, suficientment procediríem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia que és eh, la proposta d'aprovació del pla local de joventut vots a favor vots en contra abstencions ens queda aprovat per 7 vots a favor 5 en contra i una abstenció i passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta de designació dels membres de les meses electorals senyor secretari visque a les 12 hores del dia 8 de maig de 2009 en comissió informativa especial s'ha procedit a realitzar el sorteig de les membres de les meses electorals de les eleccions del parlament europeu a celebrar el proper dia 7 de junio, en el resultado que se adjunta como anés a que es acorde y que comprende los cargos de presidente y dos vocales en dos suplentes por cada cargo y por cada una de las 12 mesas de la población, les proposa al predo de la adopción de segundo acorde aprobar la propuesta de designación de los miembros de las 12 mesas electorales que han el resultado del sorteo celebrado celebrar informáticamente en la Comisión Informativa Especial del día 8 de marzo de 2009 y que se adjunta como anés al presente acorde, en el caso que no se pugui notificar el nominamiento, alguna de las personas designada sobre que se admiten alegaciones a los nominamientos... ...les procedirá a designar a la següent persona que por orden alfabético... ...continuí a la lista mateixa, de la mateixa mesa del CENSE electoral... ...y que reunéis el requisito exigido. Ex, la, la lista la tienen todos ustedes. Sí. Señora Fernández... Ah, sí, en segons ens indica la llei en uns termes determinats s'ha de passar a fer la... el sorteig de les persones que formaran part a les meses de les properes eleccions del dia 7 aquest any per primera vegada s'ha fet amb el programa informàtic que ens dona la Diputació amb el qual hi estan ficats els paràmetres i edats de les persones que poden estar a les taules i s'ha fet davant de determinats regidors i membres d'algun grup polític i bueno, és el resultat donat i d'aquesta manera a partir de dilluns ja es començarà a notificar les persones que estan implicades i, i bueno, portar a terme tot el que ens, ens pertoca per part de l'Ajuntament per portar a terme a les eleccions. Demanaríem el vot favorable a tots els companys de, del ple. Bona intervenció per part d'iniciativa senyora Jossa, no? per part de la CUP per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana sí, sí. senyora Sala Bona nit, a el que hi ha el nom de les meses electorals eh, on posa antic edifici de la biblioteca creiem que s'ha de modificar aquest nom ja que es va aprovar en ple el nom actual per tant, modificar En tot cas, vull dir que aquest nom ve donat pel... Per... Junta Electoral, que quan es va notificar era el, el que hi havia en tot cas a les properes eleccions que hi haguin no som nosaltres competents per poder modificar la ubicació de, de, dels els col·legis electorals mm. perquè ja estan doncs, assignats en l'anterioritat en tot cas ho tindrem no, en compte. compte Alguna altra intervenció? No? Doncs procediríem a votació Vots a favor? En contra, cap abstenció, queda unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que és seguiment i control Senyor secretari Sí, eh, en el punto de seguimiento y control y ya cuatro o tres resoluciones, de, de la alcaldía los números 177, 267 y 218 que tratan de de contratación de personal de sustitución de la residencia de San Bernardino Una buena cuestión no, doncs passaríem al següent punt de l'hora del dia, que és i preguntes. Hi ha alguna intervenció per part de la CUP, per part del Grup Socialista, per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortès? Sí. A veure. El dia 2 d'abril vam presentar una instància en la que demanàvem còpia de la reclamació oficial efectuada per l'Ajuntament de Sallent a l'empresa asseguradora del col·lector de Salmorres referent a la devastació soferta a la zona de la Corbatera provocada pel trencament d'aquest col·lector l'agost del 2008. I l'equip de govern, concretament el senyor alcalde, ens va respondre. En resposta als vostres escrits, us comuniquem que el proper dimarts, dia 7 d'abril, podreu consultar tot el que cregueu convenient a l'expedient relatiu a la fuita del col·lector de Salmorres. Bé, nosaltres vam demanar naps i se'ns ha contestat cols. I voldríem saber... A veure si l'Ajuntament, com que no tenim la còpia, si l'Ajuntament l'ha fet la reclamació oficial, perquè, clar, algú haurà de pagar tota aquesta desfeta i aquesta destrossa de la corbatera. I esperem i desitgem que no l'hagi de pagar l'equip de govern. Ai, l'equip de govern no l'hagi de pagar, perdó. No, espero que no. O oh, pagueu, pagueu. L'Ajuntament perquè clar, ja hem començat a veure alguna factura que s'ha presentat per part d'alguna empresa que ja ha fet paritatges i que ha fet, clar demano, demanem l'equip de govern ha fet alguna reclamació a l'asseguradora perquè tenim entès que això prescriu senyora Nenes sí, bona nit Uh, sí que tenem coneixement de la instància, de la contesta per part de l'alcalde i de la sol·licitud també de, que estava preparat per fer la consulta d'aquest expedient per part d'Esquerra Republicana uh, Segons tinc entès i per part de, del personal de, de l'Ajuntament al final no es va fer aquesta consulta que encara està pendent però en qualsevol moment la pot efectuar i eh, això és el que se'ns se va comunicar i en resposta a la reclamació evidentment que s'ha fet s'ha fet la reclamació tant a l'empresa asseguradora per part de l'assegurança responsabilitat civil a l'empresa propietària i a l'empresa que té la gestió del col·lector de Salmorres Paral·lelament s'han fet totes les reclamacions perquè evidentment, i té raó, la senyora Mireia Cortès, per fer qualsevol reclamació per la civil hi ha un plaç i un període per poder fer de forma fe sent aquesta reclamació. La forma fea sent és l'escrit de reclamació. Estem en contacte amb totes eh, les administracions, empreses i asseguradores i amb els pèrits en diferents reunions que s'han tingut i també eh, tot això que acabo d'exposar es va manifestar en el Consell de Medi Ambient que va haver-hi l'últim i que crec que té representació Esquerra Republicana i que també li podia haver explicat però jo no tinc cap inconvenient a tornar-lo a dir aquí en el plenari eh, perquè s'està fent una tasca bastant important i que eh, des de l'Ajuntament eh, de moment ara en aquest moment concretament estem en un període des de que es va fer la reclamació fins que tinguin preparat també totes les altres tant administracions com empreses, els peritatges que nosaltres ja tenim, que tenim en l'expedient que es va contractar a l'empresa Pragmites, doncs de fer una, una reunió amb tots aquests eh, pèrits, amb tots els informes que hi ha sobre la taula per poder consensuar la millor solució possible. Evidentment, estem apretant perquè sigui el més ràpid possible també perquè se'ns escapen les èpoques de poder fer el replanteig, de poder fer totes les actuacions amb un medi natural com és el que, que pertoca. Així que si hi ha més, si, vol, si es vol més informació, es vol concretar la informació que es necessita, no hi ha cap inconvenient, l'expedient està a la seva abast i quan vulgui el pot consultar. Gràcies una altra intervenció el sí. mm, clar i de rebatre-li la resposta de la senyora Arenas perquè ho sento senyora Arenas però a l'expedient consultat i en l'expedient no, no hi consta cap reclamació oficial feta per, per l'Ajuntament la, a l'asseguradora cap reclamació sí que hi consta el, el, el treball que va fer Pragmites, el peritatge que va fer Pragmites i perdoni, però senyora Arenes, l'expedient l'he consultat i fa dies que el vaig consultar aquest expedient, eh? i per això li demano una altra vegada perquè no hi constava. Nes més, més tinc tots els apunts que vaig prendre, vull dir l'expedient està consultat. Vostè ha dit que, mm, esperem aquest període fins que hi hagi tots els peritatges i després farem una reunió. Jo li consello, senyora Arenes, només és un consell, a fàcil que vulgui però faci una reclamació oficial perquè com a mínim la tindrà per escrit i que no li puguin dir mai que no va fer la reclamació i que li ha passat el període només li, li demano això gràcies alguna altra intervenció? sí a veure, una altra observació és que a veure, avui, avui li he dit al senyor Saldoni de que li ha enviat un correu electrònic i aquest correu no, no li ha arribat o no l'ha pogut llegir bueno, potser no li ha arribat, a veure la informàtica a vegades porta aquestes coses em refereixo a això justament perquè a l'última convocatòria del Consell de Medi Ambient nosaltres no hi vam ser hi presents, el, el representant d'Esquerra Republicana no hi va ser present i quan nosaltres li vam demanar explica'ns com ha anat el Consell de Medi Ambient, diu primera notícia a veure, no dubtem no dubtem que l'Ajuntament va convocar suposo que per correu electrònic no ho dubtem, però també volem dir que el correu electrònic a vegades passen aquestes coses, a més a més era un Consell de Medi Ambient en el qual nosaltres hi volíem ser-hi presents perquè justament es presentava una proposta i en la qual nosaltres volíem manifestar la nostra, el nostre punt de vista i no va, i no va ser possible i per tant en aquí sí que els hi faig una súplica de què quan vostès envien un correu electrònic eh, de convocatòria, si ho fan a través de correu electrònic, com a mínim que demanin el que es preocupi de tenir tot el llistat, que demani una confirmació de rebuda de correu per saber que l'han rebut. Perquè en aquest cas nosaltres no vam assistir en aquest Consell no per al·ludir les responsabilitats, sinó perquè no ens va arribar la convocatòria. D'acord? i suposo que van ser segurament que problemes tècnics Una altra qüestió? Sí Senyor Cortés mm, Fa uns quants dies a la televisió va sortir un petit reportatge en el programa Comarques mm, sobre el contenidor de sorgències salina situat a sota eh, el polígon de l'illa un, un un contenidor que l'hem vist vessar força sovint i que l'hem vist, no sempre però moltes vegades l'Ajuntament de Sallent ha fet alguna acció amb Iberpotage els ha requerit els hi ha fet un expedient disciplinari per totes aquestes urgències salines i per aquest vessament per les urgències salines no perquè la recull el contenidor però pel vessament que ha fet aquest contenidor durant molts dies al riu Llobregat Senyora Arenas Sí, al fil de la petició per part del correu electrònic si doncs hi hagi confirmació de rebuda o acus de rebuda així es farà, no hi ha cap inconvenient és més, és una seguretat de que tothom ho rebi correctament però també dir que els, els consells es, es, es convoquen des d'un fins a l'altre i en l'anterior amb aquest hi havia el representant que també com a mínim eh, se'n deuria recordar i sabia que era la, la data prevista també el senyor Nojosa no se'n recordava i hi havia un problema d'allò i va venir ell expressament a recordar i a refrescar aquesta data perquè li interessava profundament en referència als contenidors sí que vaig veure aquest reportatge precisament eh, a la televisió i sí que s'ha fet el comunicat hiperpotatge però també dir-li que eh, és un reportatge d'un vessament que es va produir, que es veuen imatges inclús del vessament com es produeix directament sobre el, el terreny d'allà cap, cap al riu en principi, però nosaltres doncs, ara de moment estem fent un, un seguiment d'aquest expedient, hem obert un expedient, en el que de moment estem fent una sèrie d'averiguacions per veure si realment hem de fer les, la, legalment, tenim la, la llei a la mà per poder fer les gestions necessàries eh, concretament, com que és un procés que tot just aquesta setmana s'està efectuant, jo en el pròxim plenari li donaré més detall de, de totes les actuacions que s'han fet abans d'aquest plenari i les que es faran en posterioritat és més si, si tan, tan sols em comprometo també doncs, si hi ha alguna novetat doncs, informar eh, per, per part de si ens, ens entra alguna instància requerint algun tipus d'informació entre aquest plenari i el pròxim moltes gràcies una altra qüestió, senyora Cortés? Sí, nosaltres hem denunciat diverses vegades i en molts plenaris, doncs, tot aquest tipus de sorgències i qüestions que passen doncs, amb aquesta empresa. Vostès, doncs, també eh, moltes vegades, doncs, eh, quan ens fan les respostes que l'autorització mediambiental és que hem sentit a dir, doncs, que aquesta empresa actualment ho fa molt bé, però, perdonin, però els hi hem de dir que no, perquè aquesta, aquest vessament no és, no és aquest, no és únic, eh? És continu, eh? Ara s'està revisant i s'està revisant, no sé si diàriament o cada dos o tres dies, justament perquè va sortir la denúncia per la televisió, però l'hem vist vessar moltes vegades i crec que l'ajuntament ha de fer un requeriment a l'empresa i un requeriment per escrit perquè en quedi constància, perquè hi a més a més no és l'únic hi ha eh? no és l'únic perquè ja en parlarem d'un altre vessament que també hi ha, no sé si no sé si l'han detectat, perquè l'àrea de Medi ambient detecta poques coses en aquest ajuntament, però bé com a mínim ja anem fent el seguiment i ja els hem posant al dia perquè no els hi passi per alt. Llavors també volíem demanar que al costat d'Estradivarius s'hi van portar tot un seguit de terres es va reomplir tota aquella zona del costat d'Estradivarius si no recordo malament perquè ja fa temps i aquesta pregunta ja l'havia fet jo en aquest plenari amb unes terres que eren provenients de propietat de l'Ajuntament les quals provenien de, de, del, del polígon de, dels plans de la sala no se'n va contestar aquesta pregunta i a més a més bueno, ara voldria demanar aquestes terres són aquelles provenients d'allà eh, quins compromisos han adquirit amb, amb Estradivarius perquè aquestes, aquestes terres valen diners Estradivarius ha, fet, ha adquirit algun compromís amb l'Ajuntament o l'Ajuntament ha adquirit algun compromís amb Estradivarius, perquè s'han tirat aquelles terres allà, perquè valen diners Senyora Arenes Sí eh, concretament, tota la informació que es demana a vegades en aquest plenari no es pot tenir al 100%, però jo em comprometo a contestar-li eh, sobre aquest tema, sí també eh, una mica per, per per, per donar una mica de coneixement que quan es fa un, una desocupació, un volumen de desocupació de terres i un abocament de terres, es fa un cost i una, una proposta econòmica que comporta tant, tant cost a triure com a abocar. O sigui, hi ha dos costos generats. Llavors, el conveni o el tracte que va haver-hi en aquell moment per la necessitat d'abocar unes terres i altres que tenien la necessitat d'omplir unes terres és el que li acabaria de confirmar si en cas en el pròxim ple perquè ja no tinc la informació necessària per poder-li contestar amb fiabilitat. Gràcies. Una altra qüestió, senyora Cortés. Sí, donals- i les gràcies com a veïna de la plaça de la Pau que després de vuit mesos de tenir un contenidor espatllat l'han arreglat, ja era hora. Gràcies. Ah, moltes gràcies per les gràcies. I té alguna, alguna altra intervenció? Esperem que siguin més diligents en la propera, que no haguem d'esperar vuit bueno, mesos. No, que ens Pensà doni les que... gràcies ja, ja té un mèrit extraordinari, sí. que hi ha tardat vuit mesos. Vull dir que sí, això ja els... és fantàstic, sí. només per aquest sol fet ja mirarem de ser Estan més diligents. Vullats, els podrien sí, sí, mirar també, també de fer també, un, un manteniment. Un manteniment eh? Alguna altra intervenció? No? Mm, no, no, de moment no. Tals, moltes gràcies. Doncs donem per acabat el ple, i si del públic assistent algú vol fer alguna intervenció. que primer el senyor Soler, eh? Sigues més ràpid que tu. Després Sr. Soler. Eh, abans de, de fer la pregunta, en eh, aquest ple ha sortit moltes vegades la paraula confiança. I davant la rotunditat de la senyora Cortès, he pensat que havia sentit l'altre dia l'entrenador de l'Espanyol, quan deia que la confiança mata l'home i deixa preniada la dona. Sí, que... No, no, l'entrenador un o de l'Espanyol la va dir aquesta setmana. O sigui que això. Crec que devia ser una dita alguna dita paric o algun aixís, no? Bueno, que jo anava, el que no he entès mai és com ho s'ha fet la la la la C16, cada deu ser la A16, o si sigui, és autovía, que no s'hi s'hagi fet aquí salient més d'una entrada i una sortida com només n'hi ha dues una al nord, l'altra al sud quan a tots els pobles com a mínim n'hi ha tres a més no hi ha cap carretera de serveis de Balsareny en amunt van fer una carretera de serveis i no van aprofitar la carretera vella algun tram poder sí de Navàs fins a Porreig van fer carreteres de servei Aquí, Salient, què passa? que ningú se'n cuida d'aquestes coses a més teníem un camí per anar passejant fins a la font del sastre o fins a Balseren si volíem ens el van prendre així com si vingués José María el Tempranillo i ens hem quedat sense res ni entrades, no tenim cap entrada centre no tenim cap en cap camí de serveis no tenim res què passa? suposo que algú se'n té de cuidar d'aquestes coses jo suposo que hi té d'haver una supervisió per part de, de, de, del municipi de, de, de l'Ajuntament no ho entenc suposo que no ho entendré mai eh? una altra qüestió Hola, bona nit bueno, parlo amb nom de l'Assemblea de Joves tot i que s'ha presentat el Pla de Joventut, hi ha propostes que no tenen data de termini, com per exemple l'Espai Polivalent, que és d'una de les mancances més clara a la joventut de Sallent. No ens creiem que aquest pla es posi a terme en breu si no hi ha dates de termini. Ja ens coneixem. Volem preguntar com és que una de les moltes respostes ens veu donar del perquè no ens deixàvem fer el concert de Sant Jordi era de que només podien fer quatre actes nocturns a l'any a les dates que vosaltres imposeu, i això és veritat. Això és donar suport als joves, senyor Saldoni. Continueu demostrant-nos que no teniu un projecte clar a juventur. Vull doncs solucions ja. Senyor Saldoni. Les, les solucions ja pels concerts nocturns, ja sabem que no les tindrem i els, els quatre actes nocturns a l'any vam comentar en el seu moment de que serien els actes que estaven establerts les festes més puntuals i vam parlar de, de, de, de, de la nit de Nadal la nit de Reis per festa major, per enramades i les, i les festes i les festes que es fessin les festes de Sallent moment, no, no, no m'agradaria diguem diguem-ne aprofitar la pregunta aquesta, pogué clarificar tot el tema referent en el concert de Sant Jordi, perquè diguems hem'at vendre amb un, amb un paper, un seguit d'actuacions o d'afirmacions de les quals tu estaves al davant i saps perfectament diguem-ne com va anar. Uh, anteriorment, durant la setmana anterior a Sant Jordi, es va entrar una instància en aquest ajuntament demanant per poder fer una calçotada, una calçotada en el parc municipal. Uh, ens hem reunir el dissabte abans de Sant Jordi i aquell dia en van, ens van donar la primera notícia de que es volia fer un concert per Sant Jordi el dissabte abans de Sant Jordi uh, vam dir en aquesta, en aquesta reunió, vam estar parlant de si es podria fer, si no es podria fer vaig dir que ho presentéssim per escrit perquè jo en aquell moment no podia decidir si es faria, si es podia fer o no es podia fer perquè jo sol no podia decidir si es podia fer o no es podia fer i vam dir que ho presentéssim per escrit el dilluns el dilluns abans de Sant Jordi, la mateixa setmana. Eh? Llavors se'ls va contestar el dimecres mateix, eh? perquè vam tenir la Junta de Govern el dimarts, se'n va parlar, i el dimecres al de matí se'ls hi va contestar. Per tant, una instància que va entrar el dilluns, el dimecres mateix es va contestar. Això me'n dic que és clar, perquè en aquest paper també s'expliquen tot el seguit de despeses i de contactes que s'havien fet, la qual cosa m'extranya, perquè no si havia fet tot aquest procediment de compra dels bitllets de la, del lloguer del grup Electrogen, tot Electrogen com és que en la instància que es va... No, no, moment Deixa'm parlar a mi primer i llavors sí que es contesta uh, en el, com és diguem que en la instància anterior en la qual es demanava per poder fer la col·lustrada no s'esmentava no que hi hauria un concert o l'hauria de poder fer un concert diguem-ne, la sorpresa és que diguem el dissabte, abans de Sant Jordi, ens avantem d'aquest concert i el dimecres és quan es diu que no. També en aquesta en aquesta, això dir que, dir, no, no és un tema, diguem que únicament, diguem-ne, de punxó l'equip de govern que no vulguem que es faciin concerts per, perquè sí, perquè ens ho traguem de la màniga, sinó que també, diguem-ne, és escoltat i sentit, diguem-ne, altres opinions de, de gent de la població, que diguem-ne, doncs, hi ha problemes, dimne per conciliar el els horaris, els horaris en de, de concerts, de festes de matí o de nit. i per tant, eh, aix així es va manifestar i que probablement doncs, eh, no sé si ens creiem o no la política de joventut, però el que sí que estem convençuts és que la política de joventut no són només concerts. i que per perm no l'únic problema que hi ha i, i segurament i segurament no és el més, no és el més greu, és el, és el tema dels concerts i sembla ser diguem-ne que és el, el principal que tenim en aquests moments i no sé, m'agradaria que és clar també el tema el tema dels temps perquè quan eh, vam dir la reunió s'ha de presentar per escrit de demanar de fer un concert igual que es demana per poder fer una calçotada doncs em sembla igualment de lògic de dir, si es demanem per fer una calçotada com és que al mateix temps, si ja sabem que hem de comprar uns bitllets s'han uns bitllets per anar a València uns grups electrògics, uns toplegats, com és que no es posa? i per doncs, diguem-ne, la primera notícia que tenim és el dissabte abans de Sant Jordi Són cinc, ja ha sigut dijous Sant Jordi, per tant el dissabte abans clar Bueno, segon que només podíem fer actes quatre cops l'any i l'altre, bé, bueno, no ho sé, que ens veu donar mil respostes. Nosaltres ho reconeixem que vam fer un error, bé, bueno, no sé, amb la amb instància ens pensàvem que l'havia passat una companya però al final va ser que no, això ho reconeixem però ara, d'aquí a que només podem fer quatre actes l'any fins al 2011, que no tirem cal carrera, plau que Ens estarem fins al 2011, només podem fer quatre actes noctures l'any llavors no volem que els joves se'n marxin a, a un altre lloc de festa és això doncs això, això també és el que em sembla que en la reunió aquella vam estar parlant vam estar parlant també d'opcions de com es podria fer per la festa major, de quins espais es podrien fer servir per la festa major i em sembla diguem que la intenció ha de trobar un acord per poder celebrar eh, concerts nocturns durant l'any, la voluntat d'arribar a aquest acord és, i és. Intentarem doncs treballar, escolta, juntament l'Assemblea de Joves, eh, l'Ajuntament i les associacions de veïns implicades en cada cas per poder arribar doncs, a un acord per poder, per poder fer això. Eh, esperem doncs, que, escolta, jo també diguem excepto, diguem que fos un error i que no es presentés en el, en el seu moment doncs eh, probablement també, doncs, les formes a l'hora de, de dir-ho o, no sé, o si sigui, els temps complicat no van ser els correctes però em sembla que ser prou diligents en aquest cas a l'hora de respondre tot i que la resposta fos diguem la, la, la, que no, la que no agradava però vull dir no és, no és gens agradable haver de dir que no es pot fer una, una activitat vull dir, i això ho vam explicat també vull dir, no és una cosa que diguis és que eh, és agradable dir que no es pot fer una cosa, no ojalà es pogués fer tot, però a vegades s'ha doncs, de saber prioritzar i doncs hi coses que sí i coses i coses que no esperem que puguem posar-nos d'acord, que ens tornem a reunir properament per parlar també doncs, sobre el pla local de joventut que hem presentat i que puguem debatre les propostes que hi han a dintre, més enllà de les dels concerts i que puguem trobar doncs bastants més punts d'acord i, i de connexió gràcies Bé, alguna altra intervenció? el senyor de ah, sobre això senyor Nojosa sí, a més que a vegades ja l'acostum no sé si és que ens hem mentalitzat que les preguntes poden només anar dirigides al senyor alcalde o a l'equip de govern, jo crec que també si el públic s'ha d'acostumar que si vol fer preguntes als membres de l'oposició també tenen el dret de fer-les jo voldria contestar una mica perquè havia més que hi ha coses que no les entenem aquí al poble Vostè li diu que no és només els concerts el que ha de fer la gent jove en consta que la noia que està parlant sé que fa més coses a part de concerts i, i alguns dels joves que organitzen concerts també fan altres activitats a part de concerts que són importants perquè conec les tasques que fan per tant no només estan inquiets per fer un concert Lo que sigui sembla lògic Aviam, parlant a nivell personal jo tinc un fill de 18 anys i la veritat que no sé, perquè ens est est estem tornant tan estranys en aquest poble a part de la mala sort que tenim ens estem tornant molt estranys i això ens, ens, hem, ens ho hem de plantejar jo tinc un fill de 18 anys i de tant em diu papa, me'n vaig a Sant Pedó a un concert i no ho diu quatre vegades a l'any no ho diu bastant sovint papa, me'n vaig a Balsarén a un concert a vegades no em diu que me'n vaig diu, on està? o oh, s'ha anat a un concert ja ja no ja no diu me'n vaig, ja diu on està la seva mare diu s'ha anat a un curser però amb una normalitat que es fa no es d'altres pobles jo no sé on té el local el poble veí de Sant Pedó no sé si ho té a dalt en un, un cogulló d'aquells però no crec que, jo l'he vist no està molt lluny de la població i si te vas a Navarcles tampoc està lluny de la població per tant, algú ens està passat a sa algú ens passa per què? perquè d'alguna manera els nostres joves sí que poden anar a concert però fora del poble, aquí no quatre vegades a l'any, molt bé Per això, alguna cosa ens està passant i això és el que estic escoltant dels joves als joves li passa alguna que estan inquiets i, i a la població d'aquesta gent s'està passant alguna cosa. o volem fer un poble de sisí emperatriz, com vaig dir un dia que anem a tots molt d'això molt pausats molt tranquil·lents i que ningú roni més alt l'un que l'altre bueno, això no pot ser la gent jove pues, necessita música el seu estil de música sí que tenim altres estils tenim la coral Nova Harmonia podem fer un curset a l'església, iglesia podem fer, portar una coral russa i podem fer altres tipus de música però dintre de tot això hi ha una tendència que és el concert, que li agrada a la gent jove i a mi particularment aquesta música millor no m'agradarà però la respecto la, o sigui només podem fer la pli, pli, pli, no Navarcle, Sant Pedó, Passarell eh, més poble eh, Artès, tots fan concert aquí no podem fer -ho. no sé com ens estem tornant un poble que ve de, de la festa local del fi de setmana, la gent que queda aquí relació social, activitat, tal, tal l'estem perdent tot era una apreciació que feia senyora Gabriel Sí, no, M'he oblidat de demanar abans una cosa que és que a veure si aquest dissabte hi ha alguna cosa programada a l'embalat Sí, hi ha un sopar de l'associació de veïns de, del, del Sant Víctor I Ball després? Sí, fins a les 12 de la nit Sembla és... molt bé, eh? però ells no se'ls hi ha dit que només 4 no. vegades l'any ja està ja està. Uh, només una cosa, senyor Saldoni, mm, a mi em molesta el to amb el que parla, és que és el Pol, és que és la Caral, Vull dir que, que, que, que ens coneixem, que som de Sallent, els terminis, les instàncies, la burocràcia, és que no sé si ho puc decidir, però que no estem a la Secretaria General de la ONU? que si hi ha gent que treu hores de la feina, dels estudis i de les moltes coses que fan per voler celebrar el Sant Jordi, cop de telèfon ens reunim dissabte, no sé si ha de parlar amb el seu superior, amb l'alcalde, una trucada i en el mateix moment, oi, doncs sí, sembla que sí, parlem, i ja està tants permisos i tanta burocràcia i tants terminis que som afortunadament un poble petit i que la gent ens coneixem i que si hi ha ganes de fer les coses es fan i que els veïns també ens coneixem i que segurament ens haguéssim pogut reunir el mateix dissabte a l'Assemblea de Joves amb els veïns i pactar uns horaris i unes coses. si hi ha voluntat les coses es fan i de gent que li fa nosa el soroll sempre n'hi haurà sempre. el que es tracta és que no sempre fem cas dels mateixos senyor Saldani Sí, no, només eh, per, per resumir o per concloure, vull dir, diguem-ne, el, els acords, i que sempre hi ha hagut problemes amb els horaris, jo crec que hi de gent que es queixa per acabar tard o acabar d'hora, i és sempre, i és, vull dir, fins tot per les festes locals, per les eh, no locals, per tot plegat hi ha problemes. Però, diguem en aquest cas, l'Ajuntament també han trobat amb unes, unes denúncies, en aquest cas, en el, en el sindic de greuges, que ens ha fet tot, també tot un seguit de recomanacions que ens, ens porten també a haver de prendre aquestes decisions que no, no ens agraden no ens agrada haver-nos d'enfrontar segons quines coses i menys haver, haver de dir doncs, que no a un grup de gent que volen, que volen fer un concert però nosaltres també intentem i fan el que, el que ha dit vostè i la forma de fer doncs sens dubte que, que ho intentarem i que segurament d'aquest això que ha passat ara anaprendrem i que intentarem doncs fer-ho fer d'una altra forma és endavant i sense cap mena de dubte doncs, que és la, la caràlia és el poli que ens podem conèixer i que i podem parlar amb uns el conec més que, la, que amb els altres però doncs, eh, el tracte diguem-ne em sembla que intenta ser prou franc i a vegades doncs, eh, això passa que si porta vegades que la posició ha de ser contraposada també cadascú Diguem-ne té, té el seu paper i ells també té el seu i jo també doncs, eh, em toca a vegades defensar el meu encara que doncs, no m'agradi a vegades alguna de les decisions que he de, que he de comunicar Senyor Bonet. Puc intervenir un moment, si plau, contestant també això? Ah, sí. Jo només jo penso, bueno, és una opinió que tenim al grup d'Esquerra, que tot això s'acabarà amb els joves quan aquí a Sallent hi hagi un local, quan hi hagi un local digne, que és el local de Can Carrera. Que si pogut invertir 120.000 euros, si haguessin pogut invertir 600.000 euros més per un problema i un conflicte que tenim a Sallent. I 600 més 120 si no, si no merros són 720 és bastant ja, eh? ja comencem a anar bé per tant i més i més i més i cada any una mica algun dia podrem tenir acabat el local de Can Carrera no hi som més que el local de Can Carrera el 2011 eh? Tan de bo però els problemes s'acabarien senyor Bonet. Bé, bueno, només un parell de cosetes. Eh, en referència a el que ha posat la regidora de la CUP, voldria fer un, un incís, no? quan parlava de, de transversalitat, no? Sobre, estem parlant del pla local de joventut, tothom ha dit que el mes de gener es va presentar el que suposadament era un acte d'una reunió amb 18 joves, em sembla que es va dir, amb 18 joves era, més o menys, i es va voler passar aquell acte d'aquella reunió com a pla local de joventut. Tothom... Va dir bueno, eh, va, es va fer diferents crítiques una de les crítiques que la de govern va assumir era la manca de participació de la joventut en aquell moment en aquella, en aquella reunió 4 mesos després se'ns torna a presentar el que suposadament és un pla local de joventut suposadament perquè l'altre no ho era jo demano, davant d'aquesta transversalitat i davant del fracàs de la participació en l'elaboració de que havia de ser un pla local de joventut si, si es pensa seguir davant d'aquest fracàs amb la mateixa línia en la regidoria participació ciutadana o, o pensem millorar aquesta participació ciutadana en tots els àmbits perquè vaig estar a la, a la també participació ciutadana de la llei de barris i que resulta que es va fer una reunió convocant a veïns dels quals de l'anterior Lleida Barris, de l'any passat que es va demanar, n'hi havia de gent nova, per tant segurament anaven a aquella reunió, eh, aviam què, ja no s'ha fet res més, s'ha presentat, o sigui, aquesta és la línia de la regidoria de participació ciutadana, anar convocant si bé o no bé, i goita, si assumin que és un fracàs, doncs pues és un fracàs, i goita, aquí lo que deien la imaginació, pues, ja ja veurem per bon surt. I una altra segona cosa, ja... I mira, avui serà un dia que també ho felicitaré felicitaré a l'equip de govern ja m'apunto a donar les gràcies també, perquè felicito perquè teniu una capacitat de, de donar la mà, per caminar en un camí, per de feina mal feta a, a, que us donen la mà porto aquí ja dos anys escoltant, això es podia millorar com però m'estinc, bueno, això es podia millorar però voto a favor teniu molta capacitat d'agafar de la mà i de, i de caminar en un camí que vés a saber, espero que algun dia s'aixeguin una mica la, i veguin cap a un van i potser ratifiquin i ja que estem de proverbis dic, el vostre pare espiritual deia la feina ben feta no té fronteres treballeu si us plau, treballeu ja Sonsada, no? alguna intervenció més? Sí. No, no ho sé que... el senyor Sanzada no, per últim, per acabar el que vull dir, dues coses. Una, a veure si se'n recorden que aquest any se celebren els 500 anys de la mort d'Àuscia Smart, l'únic poeta català reconegut com a patarca. Jo crec que, cellent, un tema de la llengua tan important com va ser Òcia Smart, la llengua catalana, encara que va nascut a Gandia, i que demostra la veritable passió dels països catalans, no tinguem nassos de fer res. I recordar... Que avui fa 100 anys un alcalde que es diu Joan Alberca va fer la primera normativa de l'altància, no tenim memòria històrica aquest ajuntament, gràcies alguna altra intervenció? No? doncs moltes gràcies i bona nit